Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayum yaumid din. Allahun megjoro falendrojm, votim per ti ndihmë dhe falë kërkojm. Ndërsa lavdata dhe bekimet Allahut qofshin me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët dhe të gjitha qi që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit tek sajbote të ndëru lëzër besimtarë, por gjatë javëve në rad, kemi tëjtuar disa tema që kanë të bëjnë në edukatën e besimtarit dhe me vlera që duhet a i të pajisët me to. Edhe pse kjo tem, pa dyshim, ka shumë më ti për të, të thuhet në krasi ma që është thënë, unë nga sot dhe të vazhdoj me një Temë të rej E sile nuk shkojnë largë Pre aso ja që kemi të rejtuar mirë po Do të jemi Shumë më afer Dhe shumë më Në raport të drej për dhejtë me libër në Allah Gjallaj Gjelloh, me Koranin Andajë Surat e funën të Koranit Surat e shkurta të Koranit Që zakonisht Shumica e musliman dhe Imsojnë Ose imsojnë disa pëtyre Janë prej surëve që dhe të filloj sëtë me lene Allah Gjallahu Ala me folë për to dhe me i komentu. Kru që që surja e parë që dhe të lasë për te, dhe dhe të filloj me folë për kaptinin e parë sëtë në kodrë të këti cikli të ri ligjeratës, është surja El Asar, një kaptin e shkurëtër, mirë për shumë dhe më thënëse, shumë përmbajtësore. Allah Gjallahu Ala Gjallahu Ala të thëtë u El Asri, Inna l-insana la fi khusr, illa l-ladhina amanu wa amilu s-salihati, wa tewasu bil haqqi, wa tewasu bil sabr. Allah i manuha në këtë kapti, thët, betohem në kohen, pashra kohen, njerëzit janë në humbja. Përveq atyri të cilët kanë besuar, kanë bërdhe prathmira, të së të kshilohen me zveti për atë që është e vërtet dhe e drejtë dhe kshilohen me zveti për dërim. Kjo është surë e shkurë tërmi pa, është me të vërtet shumë do më thënëse. Njën nga djetarët e herëshëm, imam Shafiu, nga djetarët e njohër, thëtë njërzimit do të mjafton të vetëm kjo surë. Nëse nuk do të kishtë e zbritë asë të surë tjetër pas kjo surë, Njerëzve do të mjafton të me e kuptu drejt qëfar duhet të ta me bu. A që është, të më thonë, e rëndësishme edhe përmbajtësore. Dhe kështu është fjallë Allah të gjellë gjellë hu. Dhe të tëtë është e shkurëtër, mi përshumë dhe më thonëse. është kuptim plote. E kënërta e shumë fjallëve tonë asëdë, që në është të shumë themi në aspekt të fjallëve dhe fjallive, mirë për pak n Anda njëri menqur, flet, fjallë të numruarë ndoshta, mirë për kuptin plote, për mbajtësore. Kështu ishte dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, flisë të pak, për thënë të shumë. Kësuret e, mërë në nëzër, është nga suret e fundit e Koranit, atë është surja, pejsurët dëmët suret e fundit, dhe si kur që e përmenda është let me mësuhu ma dje shumë nga njështë e din përmendës nga së është e shkurtër por së të quft unë dhe të filloj me komentimin e kësajsores në këtë takim sot dhe, dhe nëse kanë u edhe në takimit të arshme kështu më radhme kaptinat vijuse dhe në fund të Kur'anit dhe, dhe të kaptinat e nas në këtë kaptin kaptinin e kohës Allahu jalla wa wala betohet. Inshallah Allah po betohet. Allahu po betohet në kohën ul-Asr. Edhe pse dijetorët e komentimeve të Kuranit në lidhje me kohën e përmendur këtu në këtë ayat kanë dhën disa komentime të thotë nuk janë nuk janë në kundërshtim me tjetrën, mirë po e plotsuan njëra tjetrën. Dhe so konvensa zotë që Leona këto është betuar në kohën që e ka kalu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në tokë. Një kohë e bekuar, shumë produktive, një kohë që e ka ndryshuar rrjedhën e historisë. Një kohë që njerëzit u janë drejtuar rrugën dhe i nxorrin nga errësirat e shumta në dritën e shpallës dhe të vërtetës. Prandaj është një është një epokë më të ndryshme të njerëzimit. Është një nga kohrat Më produktive të njërzimit Dhe përderi se ështëto Allahu gjennë në vëra betohet në te E disa kanë thënë Se është për qëlim jetë a njërën përgjësi Në kjozë bjenë dëshmet parën Nga sa të jetë a Muhammedit Sallallahu a Sallam E këtu jetë a gjithë vëneve Betohet Allahu në te Në jetën tonë Në konë që kemi në në këtë dunja Nga sa të Gjdo një që ka arë në këtë bot Ka arë me një kohë të s Gjdo kush me një kalë me një kohë të caktume. Në ditë caktume, në momentë caktume, në muajë caktume, në vitë caktume, a këne arë qështu? Kemi me kalun një kohë të caktume në dunja. Një kush 20, 30, 14, 15, 16, 17, një kush 90, qështu me ratë? Mirë, për me gjithat është kohë. Dhe këne me dalë nga kjo dunja një kohë të caktume. Dhe të tërjetë e të jërë është endërnjë dhe fillimi i sajë, zhvillimi isaj, i rrje dhe esaj, i fundi isaj janë përndinën me kohën. Dhe një brenda kësë i kohën veprojmë, jetojmë, angazhojmë, i përpjekemi përpundë shumë të e kështë më rallë të. Dhe për njështë ka që erëndësishme dhe shë vendimtare, koha për neve, Allahu Gjellë nëra betohet në ora, dhe. Dhe kër jemi të betimi, duhet të thimi disa regula që kanë të bëjnë me betimi. Fil Ne si njerëz Ne si kryesat Allahu gjennë uan Ne si besimtar E kemi të ndaluar Më ubetu në kohën Në nuk mund dhe me thonë Pasha kohën këm e ardhë Nësë bo bënë kohën Po Allahu ka bo bënë kohën Ja Allahu gjennë uatë Betu nga qëfarajdan Nërso ne Nëse betuemi Betimi ju në duhet Jëtë vetëm në emër të Allahot Pasha Zotin Në gjdo në betim tjetër është më katë Në qka do që të betosh Në ubetu njeri përshamu në fmitë e ti Në printë e ti Në ubetu në qka do që ofë të të të ndalu më është E ka ndalu për i gamërë sallallahu a.s. Në këthën Men halla feb i gheri Lai fe kadj A i shrak A i cili betohet me dhe shteter Pas në amërë të zotit Ka bu më ka të madhë Nga se njeri u kur betohet Don me e vërtetun I fjall tia po Ti pëthu dhe shka e dikush së s'po të dzenë shumë besë, s'po të besënë, t'ashti dush me e fuqizu pretendimin tënë me diçka e këto është betimi. E në këtë rast, besimtari nuk ka gjëma të matë për të salajgjën në ualeve. Ndaj, nuk më më pësu që nëse betohemi, të betohemi në Allah në manuar. Edhe pëse në esencë, e kërkuar është që mos të betohemi, sot njerëzit betohen në gjithë shka, kjo gabimë. Mirë, po edhe betonë për gjithë shka dhe kja është halama ga bimë bënda. E përduar në amë në zote që leora për gjithë shka. Nuk ka nevoj. Duhet njerëzit me komuniku mbi bazën e besu ështëmërishtë një me tjetërin. E kur kanëve i përgjera madhore të rëndësishme, nuk u betu një me tjetërin. Andaj, betimi nuk është aje që besimtare dhe të për të shmëri, në gjdo ras, në gjdo hapë. Mirë, po dhe dhe situata të rënd Kjo është të e përket neve, besimtarve. Nuk betohemi për çka dhe qoftë. Mirë, po kur betohemi, betimi një jo në është në emër të Allahu të mandënuar. Ndërso Allah i mandënuar, pasi që është Zotë i gjithësis, a i betohet në çka a i dëmë, a aj i betohet në kryesit e ti. Dhe kur Allahu u gjenë në gjelë, u betohet, të të, të me kuptu, së analizujem Kuranë, Nëse kime, kime e qelë Kur'anin, sot kime e qelë Kur'anin, do të me e qelë Kur'anin, me lezu. E lezu në Shqipa tje Kur'anin ku Allahu betohet, pasha këte, pasha atë. Qy është dush me kuptu betimin Allahu të? Kur Allahu betohet, qka do të me kuptunan nga betimi Allahu të mënuat? Nga betimi Allahu të mënuat, na do të me kuptu dyse në kryesore të nëzërët. E para është, më dhështia dhe më dhënimi Allahu gjallore Betuhet në krieset i ti A i ka drejt në ubetu Në nuk i medit Andaj është Zotë Për këtë a i është Zotë Nga sa i bënë qëfar a i dërë Nësë në i mi rabë Në i mi të kufizuar Gjithashtu e që e kuptim nga betimi Allah ja Gjellë dhe ona është Do të të rëndësia E Asaj që Allah u përbetuhet në te Nga sa Allah nuk betuhet në zëtë shka Betot nga që karën si të madhe Pra ndaj Allahu Gjellora Këtë është betuar në kohën E nga betimi Allahot në kohën Kuptojmë se kohën është Shumë e rëndësishma Shumë e vlevshma Duhet të arruajmë Duhet të ashuzimë si duhet Nga se Allahu Gjellora betot të. në te Në kjo nuk është hera e parë që Allahu betot në kohën Allahu Gjellora betot në kohën Në përgjësi Mirë pa betot në pjesë të kohës Edhe në pjesë t O lejli i dhe jëdhësha Allahu dhe të pasha natën Kër mbulan Natë është pjesë e kohës O në harri i dhe të gjella Betum në ditën kër shfaqet Kër zbardhët O duha Allahu betot në paraditën Këtë ju në kdo pjesë e kohës Për me të rgu se Gjdo pjesë e kohës Natë e saj, ditë e saj, paraditë e saj Pasë ditë e saj E të në është e rëndësishme Andë Allahu dhe në lewala për këtë betot në te Kur në kërë Allahu bëtuat në dheq, në i kuptujmë rëndësin e asaj që Allahu bëtuat më te. Dhe shta kësaj edhe njëtë të tretën, nga bëtimi i Allahu Gjellera, në i kuptujmë më dhrin e Allahu të para. Sa a i bëtuat në që ka dënë në ju. E dyta, rëndësin e asaj që Allahu bëtuat më te, dhe rëndësin e ma dhe të asaj që Allahu bëtuat për te. Bëtuat për te. Për shemullë, Në kapëtinin e shams Kapëtina djelit Allahu betot Nimdhët betime Wa shamsi wa dhuhaha Wa alqamari i dha telaha E marad Allahu tët Wa shamsi wa dhuhaha Pasha djelit Në kurej fart razan Në paraditin e bad Wa alqamari i dha telaha Në Allahu betot në hanan It's la pasan djelit Dhi e pasti E kushtuar rall betohet me 11 betime. Për çka? Për çka më betohet Allahu xhallahu ala. Allahu thotë: "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Ka shpëtuu po ju betojm në gjithë këtë krijesa. Po ju betojm me të gjitha këto betime. Se ka shpëtuu ai njëri që e ka pastruar veten e ka humb dhe ka lëdit ai që nuk e ka pastruar vetveten në rëndësia pasrimit të shpirtit, pasrimit të zemrës, andaj t'i e kuptënë sa so është më rëndësime o pasru njëri nga vest e këqia, nga smundit e ndryshme që e ka për zemrën, si kur së është zilia, uretja, mlefi, mendimi i keq, e kështumeron nga smunje brendshme, lakmia, pangopsia. Allah ubetot, një më dhe të betime se sa so është më rëndësime o pasru nga gjitha këtu. Dhe ne e kuptojm Këtë vërtej që Allah për në e për me në kuptujmë, shumë serëzisht. Për neve, gjithë do fjallë që Allah ka dhe duhet me kuptu, serëzisht. Gjithë që ka Allah dhe të kupte e drejtë, serëzisht. Gasi këllibë në karmë u talë, këllibë në karmë u me boha i gara me neve, karmë në të rgu realitete që duhet me kuptu, serëzisht. Mirë, për nësë Allah shtë të kësaj betohet për to realitete, e atër duhet halam ma serëzisht me kupt Kërë Allah përbetohet, dhe këto Allah përbetohet, u al-asri, pasha kohen, na duhet në kuptu rëndësin e kohës dhe rëndësin e asajt që Allah për te përbetohet. Për shka Allah përbetohet? Qëka përdojë Allah më nga të rëgu pas zbetimit? E kjo është të rëndësime që dhe të vazhdojmë, në shë Allah më nga së bëgu, po pas të ta përfundojmë edhe pa këtë rëtimin e kohës. Të në rëndër dhe të lezër është begatia me modhe që e ka njëri. Gjitha mirësi dhe begati që ti gëzan, i ke fitu për meskos. Apo? Një njëri për shemë që ka dje. Ka dje. Ka rritë dje. Për meskuj të ka fitu këtë dje. Për meskos. Mas me pas, pas, kohë me ledzu. A kështë pas më zime si kërë i dishëm? Ju. Një njëri cili për shemë ka ndë një pasoni, caktume. Qështë e ka fitu? Me kohë, ka pas kohë më marrë me këtë qështë, ja mas me pas kohë, s'kishë pa nukë si marrit. Dhe gjdo arrit e tjetën dë njohë që kemi, që farë në kohë fëta ja? Allahu gjallë leoane ka mundzuar që të vitut përmes kohës. Fatkecia të njëri është, më shumë i vlerëson gjera që i ka arrit përmes kohës, se vet kohën që është kaktari gjithë arritive të ti. Andaj, sot gjimë njerë që ose në mos në madhe, është të spropë për neve kjo, është me dëvërtit diqka që në shqecën, kumë bja kohës, kumë bja kohës, pandu një dobi, pandu një rezultat, pa produktivitet, me që në njështë gjënërat e rejë, për i njëtë, kohë të gjatë kalojnë në ndajja, para kompiterave, po ju duke lecë u e fitu, po duke e shqetit në përfaqët dryshme, në për nërgjitha social, në duke komunikujë gjatë në shëtitja, në arktime, në filmë, ndryshëm, që s'kan asë një përfitim, shkon koha. Dhe e s'he që arritja në këtë fazë të rëndës, që me tjetës është minimale. Jo sa duhet, jo e kërkuar. Një djetarë thënë të, nëse e shenjë njëri që i kanë zirë, një që në ardhe po i djegë, që ka kështë me thonë një është për taftën? Ajo nërmalë, që është për djekë parët pës për jepë këtu, pës për jepë këtu, apo njërë dhe kuptojë si njëri, jo nërmën aqë i ndjekë një që nërëm e djekë, po. i djekë. Mi pa aqë i djekë një qënë minuta, pa lidhja, kur kërë kërështë të do dhëshka, qëka e të bovë. Pse ka devalu, fa të këtësishtë. Në kemi një lajt kaosi në renditin e mirësive dhe begative. Po. Për këtë arshu e të nërvazër Ketë, nëj, mundësij, tjë, e di që prap dhe të ketë, o me naj nevojë që dikush me mbeti ashtë, po sot keni mundësi, a frahoni dhe lironi venë e partire, Allah është problem, sot keni mundësi e më. Për tësoni ka pak, sot pat kuda që mundësij, të keni mundësi e më. A najtë, dhe vëllëzër, dhe më mundën, si problem të ne egziston kush? Shuzimi kohës. Dalimi mes, begatisë kohës, dhe begatibet e tjera është shumë i madhë. Njën nga këto dëllime është se përmes kohës i fiton të gjitha. Ndërsa përmes të gjitha vesur i fiton kohën. Një njëri cili përshamu të nëllëdhër ka bu vjetë, ka bu gjerë dhe 70 vjetë. Sa pare duhet me i dhonë, mu këthy në njëzë gjithë me bledë dëkuë. A kështë pofë mënë si? Jo, no. Shka dhëtë me dhënë, ajten, kurgjë? Krajtë me dhënë së këtë e më, ka mërë fund e më. Mirë, por nëse i ka ikë në një fitimit sa këtu, a ka mënë një fitim, ka mënë me fitu kërri ka posë 13 vjetë, se ka fitu? A ka mënë si me fitu kërri përnë bon 16? Ka mënë si? I vjenë shonës a prapë, fitu, ma në nështë edhe ma shumë, se që kështë me fit prandaj me ku bën të tjerat, dorso me të tjerat nuk bëhet koha. Gjithashtu të, do të thotë, ë çdo çdo humbje në sfirat e tjera të mirësive është e riparueshme. Kompenzohet përveç humbjes së kohës, është pa kompenzueshme, pa riparueshme. Koha e shkuar nuk kthehet. Prandaj të ndroza Qëfarë, tha pejgamberi sallallahu aleyhi sallam? Tha, në me tani, mëgbunën fihima këthirën minë në nësë, e si hëtu, e al-faragë. Tha, miha, Muhammed e Sasam, dy begati janë që, shumë pre njerëzve, lir i japën. Lir. Fal. Numa nuk i shfirdzun me fitu shumë. Ju shkon, lir, punë thjesht e i shkujnë këto. Sa të këto dyja? Tha, shëndeti dhe koha e lirë. Te pa një i kurësmurët, e, eh, më shneta, më pak të shneta, me kom pak i forët, e, eh, një kësham, e, eh, po. Eh, po. Edhe koha e lirë, më pak të dhujt, ashtë në zonjëm, kësha një farë vakti kohë. Qikja është? Për qëka ka shku ajo? Ja? Një kujti ka shku mirë, isha Allah, alhamdullat. Po duhet halama mirë. Në njerëzit, nga bojnë. Për gëtë ashtu, ka thonë pegamberi, s Ditën e gjykimit, nuk ka mundësi me leviz këmba njëret nga pozicioni i logarithënjes deri sa mështë të japë për gjigjet e ka lau për katërgjera. Gjitha kush për në komuplit për të katërgjera. Nuk ka mundësi të levizit nga pozicioni i logarithënjes e që në këtë pozicion të gjithë këna me unal. Allahu thë të, të vëkifuhum i nëhum mës uluun. Ndalli nga se këta do të japën logari. Gjdo kush ko me undal në pozicion caktum të ka Allahu gjallora, para ti me do lëgarit, gjdo kush. Dhe nuk ko me mundësime levisë këmbe as kujt për njerëzën, nga këj pozicion i lëgarit dhe njësë, deri sa nuk të ja përgjigje në katër pyytje. Cilatëra atër pyytje, që na du të mi ditë atër pyytje, me pregadit për të përgjigje, kur Allahu të pyyt qëka kime i thonë, ka thonë, pejga mëri sallallahu sallam, do të jetën ku e ka kalu. Ta kom i ja apjetën, që a ke përme të? Qfar përën e me këtë jetë? A e ke kry obligimin të i Zotit? Rolen që ta kom dhënë, dunja, a e ke realizu këtë rol? A e ku një hajrit? A ke lëndi shka ma zvetin kuptim që njerës përhytojnë dobi e kështu bëllot? Jeta. E dyta, do të pite për një pjesë tjetës, njërët veçantë. O and shëbabi i fi ma e bla. Ka mo pite për rrininit i ko e ka kaluat. Kjo është faza rëndësishme dhe të, të, të, të rëzërë. Fazë rëndësishme, këto është energjia, këto është elani, këto është produktiviteti. Do të me shudzu, maksimalisht. Do të me shudhu, shudhu maksimalisht. Për dije, për angazhemi, për pun, për arritje produktivitet, suksese, gjithë thë nga se është, është foza më, e, më produktive jetës. Për nejë komupit njërë për, një për këtër. Komupit për, për pasunim, qatë se e ka? Qatë se e ka? Pak, shumë, qatë se e ka? Pasunim, që e që e që ka posë? 5 euro, 10 euro, 1.100.000, sotë që ti ka? E qka komupit për, për këtë pasunim? ka më pëytë si e ke fitu edhe ku e ke hargju ka nuk ka me leviz nuk ka me leviz pa do më përgjit e ka Allah u gjënë lëvrë Allah u në mundësumë me fitu halal edhe me hargju halal ndikush e fitan halal me njës e hargjën haram tanë ditën e shetë në gradën të punu natë është kanë basori i hargjën njërës e ati në dy të ketë është kanë jabton pëse në kështë të sponon pëse në kështër fatë kështër Vlerësoj e njërësën tonë, vlerësoj e mundin tanë, nuk kja vlenë në ato në beturina, me që u parët të përë. Allah të basurin beturina në beturina, ato se kanë venën kënë pas në bërlëgë. Nga se ato shkatrojnë shështinë, ato shkatrojnë njërzimin, ato shkatrojnë të ardhme në rinim, kur farë përfitimi për i pisajnë në kua, absolutishtë, përrejtë se humbjeve, armicive, urejtje me së njërz Dhe e ka fitua e ngroti, për këmë e njës e ka fitu, ka përnu Lirë, po ku e ka që? Që në basore Ose e dikush Jo, në hojë, s'krem basore Kush ka në ti? Nga të basore që atyja për Në i gotë me, asë qësë duhet me e pija për të në në njëka Që atyja e ka përse në përë Se ati si luet të basore, po i pijet aty në përë Ba, dhe kjo që është të, të përë, njëjt Dhe këmë e të pitë, haram. S'është Së njerëza aty apo? Tanë kçyr meq për lavën, tullon ka pakëshë sadakun e për një mijë fukarave. Ja nuk shpërlarg stopën. Dhe njeriu fitoi për shembull, i fiton 100 mijë lira haram i fiton. Ja për një shkolë 1000 lira, 100 pjesë fukarave u çon që në punë më jap. Ta na u shkrim punë që jo, Allah. Nuk mund mësh shpërlarg ja, 100 pjesë fukarave që jap e ke fitu kët haram apo. Nuk shpërlarg. Mos më ndon kurse ti që Allah. Jo, jo ndimtari vërtet, bujari vërtet është a i cili e fitan me njerës dvetën, taman e ti është, me hak ti e fitan, e ta një mushkesti një mundi kujtë, e që ti, taman, Allah është përle në të. A i këmë e të pytë, ku e ke fitu edhe ku e ke? Ku e ke shpenzuop. Edhe katërta, dijen që e ke pasë, qëfar ke bu me ta për? Dijen, a i ke di që qësut me apë po, që a buane me që a dijen. A kë diçë duhet me lëng kët punë, po akomdit vëlla. E pse s'e deshën? Hë? A kë diçë duhet me bëu kët punë? Më fal 5 vaktë kumblita, plus i falshë. A kë diçë duhet? A kë diçë? E po pse s'e, se bjohet? Dijen ata. Tsujnë 4 ditë që kanë më upitën, po gjithë faktorët domosd kanë bënë pjesë me shka. Me kohën apo? Me nova beton këtkoh. Qiç punën shumë rëndësishme. Për kët arsye të vëzër, ne duhet me kuptuar seriozisht betimin Allahu xhallahu wala wal asr. Pasha kohën Ga së shmërënësia për Dhe për fund dume Për mbyllë se ka kohë e zonet Më një thënjë që ka thonjë një djetar i madhë E që i shërben këti tretimet që e bënë Mdini me tani për kohën Në veç për kohën këna fulësët Hrash këna tregu e për shka Allah përpetohet E për kët Në të të lasëm të takim në arshëm Vesh me kupturën cime kësej kohë Që Allah për te për Hasen al-Basaju, Rahimullah, nga djetorët e mdoj, tha, jabne Adem, innema ente e jam, kullema dhehebe javmun, dhehebe baadu. O, biri Ademit, ti nuk je tjetër për vetë se ditë dënjohës. Sartë shkanë një ditë, shkanë një pjesë e jotëja. Apo? Në gjdo ditë që përkallim dënjohë, A jemi më afër jetës apo më afër vdekjes? Më afër vdekjes. Çdo ditë që po kalon merr diçka prej tij edhe shkon. Merr diçka prej tij edhe shkon. Ato që ka marrë skletë më kur. Prandaj kujdesu, kujdesu së si po ndot ajë pjesa e tij. Po çka po merr prej tij ajë pjesë që po ndot, ajë pjesë e pakthishme në dunjë, e cila kohë më u kthy nesër ditën e takimit me Allahun me dal para te dhe me dhën llogarinë para Allah te barekout Allah. Po. Andaj ndapinive për të na taku prapë ditën e takimit me Zotin xhelalulazim. Kjo është jeta jone, kjo është koha. Andaj jeta është më rëndësish. Jeta është begatia me më e madhe që Allah na ka dhënë. Prandaj kemë kohë të më të mëdha, nga më kohën më të mëdha është vetë rasia. Nëse njëri e fik padrejtisht një begati që Allah ja ka dhënë Nuk e vlerësën si duhet Nuk ka sprovë, nuk ka fatkeci që për te javlin njëri me dalë për kësa i botën Ska Gjithë të kanë zgjidhje Te i kalonë Kanë mundësime u shëru plakët e në lëleshme Nëse njëri e ndikë rrugë në durë dhe ka sabër I për pa jo Pak të lashe Një dashnje e kalonë të fatkecishtë Tashu në Litarinë nëse muhudhë dhe tashune, se Allah në rujtë Andaj Allah betot në kohët për në tregu vlerë në kosë pokros vlera të kushtet për atë që përgjithësinë që kemi për kohën dhe përgjithësinë që kemi për jetën. Ky është betimi e për çka thuaj Allahu betohet. Tër ky betim kaçmëndsi gjithë kju mohabet për çka do të vazhdojmë inshallah në, në? takimin aşëm për të kuptuar se për çka Allahu është na është betu dhe çfarë kuptime të tjera kjo sure madhështore përmban në veten e saj. Allahu na dallë qartë në kohën tonë. Allahu na bof që të kemi jetë produktive, do bësh më që me dë vërtet të pasurohemi në aspekt të vlerave dhe punëve të mirë të kontributit për mes jetës dhe për mes kohës që si Allah në e ka dhenë. Dhe, kur dalim për Allah të kemi qëfar të prezentojme dhe të paracesim nga arritjet dhe nga sukcesi që kemi vituar njetë në kësaj bote. Allah është me përmendën me kaj që për i do fund e ju prapë po i thëmë kërtjesa është sa të këni mundësi në gjesh një safat, në Për më dëgjojë Zotin pas sa të më fal namazet. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman kather.